David Copperfield de Charles Dickens Pista 7. I-am spus, în apropiere de Londra, căci mai mult nu știam nici eu. O, pe cinstea mea, îmi pare rău, a zis el cu un aer foarte abătut. De ce? l-am întrebat. O, doamne, a zis el dând din cap, e școala unde i-au rupt coastele băiatului, două coaste, și nu era decât un copilandru, să tot fi avut... Ia stai, ce vârstă ai? I-am spus că avem aproape nouă ani. Ești aceeași vârstă cu băiețașul acela, mi-a zis el. Avea opt ani și șase luni când i-au rupt prima coastă. Opt ani și opt luni când i-au rupt-o pe a doua și l-au dat gata. Fără să vreau, am găsit că această coincidență era cam neplăcută și neputându-mi ascunde tulburarea, m-am interesat cum s-au petrecut lucrurile. Răspunsul n-a fost prea încurajator, căci s-a redus la trei cuvinte. Snopit în bătaie. În clipa aceea, ca o diversiune binevenită, s-a auzit sunetul de corn al diligenței și m-am ridicat întrebând cu sfială dacă aveam ceva de plătit. Mi-am și scos punga din buzunar, mândru că aveam bani, dar și cu puțină teamă în același timp. O foaie de hârtie de scris," mi-a răspuns. Ai mai cumpărat vreodată hârtie de scris?" N-am putut să-mi amintesc de o asemenea cumpărătură." E scumpă," a zis el, din pricina dărilor, trei pens." așa taxele prin partea locului? Altceva nu mai e nimic, în afară de ceea ce se cuvine rândașului. Cernela nu mai pun la socotel. asta mă privește. Cât ai vrea, cât aș, cât ar trebui, mă rog, cât s-ar cuveni să plătesc rândașului? Dacă n-aș avea familie grea și dacă familia mea n-ar suferi de vărsat de vânt, a zis rândașul, n-aș lua nici șase pens. Dacă n-aș avea în sarcina mea o mamă bătrână și o surioară drăgălașă, aici rândașul a părut foarte tulburat, n-aș lua niciun gologan. Dacă aș avea o slujbă cum se cade și lumea s-ar purta bine, n-aș primi nimic și aș fi bucuros să mai dau eu ceva. Dar nu trăiesc aici decât din resturi și dorm pe niște grămezi de cărbuni. Și rândașul a izbucnit în plâns. Nenorocirile lui m-au mișcat atât de tare încât am simțit că ar fi fost o lipsă de omenie și o adevărată cruzime din partea mea dacă i-aș fi dat mai puțin de nouă pens. Și astfel, am întins unul dintre cei trei șilingi strălucitori pe care l-a primit cu smerenie și umilință și îndată după aceea l-a încercat cu degetul să vadă dacă e bun. M-am simțit cam prost când, fiind ajutat să mă urc în diligență, mi-am dat seama că cei de la Han credeau că mâncasem singur toată cina, fără niciun ajutor. Am descoperit acest lucru când am auzit-o pe cucoana din balcon strigând vizitiului. Să i grijă de băiatul ăsta, ghehor! Să nu plesnească pe drum!" și-am văzut cum slujnicele din curte se uitau la mine și râdeau ca în fața unui copil nemaipomenit. Nefericitul meu prieten, rândașul, care avea să liniștise, nu s-a arătat cât de puțin tulburat și-a luat și el parte, fără înconjur, la admirația generală. Această purtare mi-a trezit anumite îndoieli în privința lui, dar nu prea mari, fiindcă încrederea naivă a copilului care în mod firesc se bizuie pe cei mai vârstnici, o însușire pe care, din păcate, copiii și-o pierd foarte repede, Dobândind, în schimb, o înțelepciune a vieții, m-a făcut să nu mă cu totul de el, nici chiar în această împrejurare. Trebuie să mărturisesc că mi-a venit cam greu să mă văd pe nedrept ținta glumelor pe care vizitiul și ajutorul lui le făceau pe socota la mea, spunând că diligența se lăsa mai greu în spate, unde mă așezasem, sau că ar fi mai nimerit să călătoresc într-un camion. Povestea așa zisei mele pofte de mâncare s-a răspândit și printre călători, care au râs și ei de mine făcând tot felul de glume și întrebându-mă dacă la școală se plătește întreținerea pentru doi sau trei frați sau numai pentru o singură persoană. Dar partea cea mai proastă era că știam că îmi va fi rușine să mai mănânc ceva dacă se va ivi prilejul și că, după o masă destul de ușoară, voi rămâne toată noaptea flămând, căci în graba plecării îmi uitasem și prăjiturile la Han. Temerile mi s-au dovedit întemeiate. Când ne-am oprit să luăm masa de seară, nu m-am mai încumetat să mănânc, deși aș fi făcut-o cu multă plăcere. Și-am stat deoparte, lângă focul din vatră, zicând că n-aveam nevoie de nimic. Dar nici aceasta nu m-a scutit de glume. Un domn cu glasul răgușit și fața aspră, care se hrănise tot timpul drumului cu niște semvișuri, pe care le avea într-un sac de merinde, întrerupându-se numai ca să bea dintr-o sticlă, a spus că sunt ca un pe boa, care mănâncă dintr-o dată atât cât se i ajungă vreme îndelungată, și spunând de aceasta, s-a mai servit cu o bucată mare de rasol de vacă. Am plecat din Yarmouth pe la ceasurile trei după amiază, urmând să ajungem la Londra a doua zi de dimineață, pe la opt. Era în plină vară și seara s arăta foarte plăcută. Când treceam printr-un sat, îmi închipuiam cum trebuie să arate casele pe dinăuntru și ce fi făcând locatarii. Și când unii ștrengari alergau după noi și se agățau de spatele diligenței, mergând astfel o bucată de drum, Mă întrebam dacă nu cumva erau și ei orfani de tată și dacă se simțeau fericiți acasă. Aveam astfel la ce să mă gândesc. Totuși mă preocupa mai mult locul spre care mă îndreptam, prilej de avarnice cugetări. Uneori, țin bine minte, mă lăsam cuprins de tot felul de gânduri cu privire la casa părintească și la pegoti și încercam să-mi amintesc, destul de nelămurit, cum mă simțisem și ce fel de băiat fusesem înainte de a fi mușcat pe domnul Murstone. Dar nu izbuteam de fel să mulțumesc curiozitatea și mi se părea că totul se petrecuse în vremuri de demult. Noaptea n-a fost tot atât de plăcută ca seara, cât s-a lăsat frigul. Ca să nu fiu zvârlit afară din diligență, m-au așezat între doi domni, cel cu fața aspră și încă unul, și aceștia, când ațipeau, mă năbușeau aproape și mă striveau între ei. Mă striveau atât de tare, încât uneori nu mă mai puteam opri să le strig. O, vă rog!" ceea ce nu prea le făcea plăcere, pentru că îi trezeam. În fața mea stătea o doamnă mai în vârstă, într-o haină de blană, de îmbrobodită ce era, semăna mai mult cu o claie de fân decât cu o femeie. Cu aceasta avea un coș, și multă vreme n-a unde să-l pună, dar până la urmă a găsit și mi l-a vârât sub picioare. Coșul mă stânjena, mă lovea și mă făcea să mă simt foarte nefericit. De îndată ce mă mișcam cât de puțin, și un pahar din coș se ciocna de nu știu care obiect, ceea ce era firesc să se întâmple, cu coana mă lovea fără milă cu piciorul și îmi spunea. Ia nu te mai fățâi atât, că doar nu ți-o fi teamă că ai să În cele din urmă a răsărit și soarele, iar tovarășii mei de drum au început să aibă un somn mai ușor. Niște visuri amarnice se pare că i-au frământat toată noaptea, căci au horcăit și au sfărăit îngrozitor. Pe măsură ce soarele se ridica, somnul le devenea din ce în ce mai ușor și încetul cu încetul s-au trezit pe rând. Am rămas tare mirat, auzind cum fiecare susținea că nu dormise deloc și respingea cu cea mai mare indignare o asemenea învinuire. Și mai sunt și astăzi tot atât de mirat, că ce am băgat de seamă că dintre toate slăbiciunile omenești, aceea pe care firea noastră nu vrea cât de puțin să o mărturisească și nu pot pricepe de ce, e slăbiciunea de a fi ațipit într-o diligență. Nu mai e nevoie să spun cât de noucitoare mi s-a părut Londra când am văzut-o din depărtare și cum mi-am închipuit că toate aventurile tuturor eroilor mei favoriți trebuie să se fi petrecut și se vor petrece și de aici înainte, acolo, și cum am hotărât în mintea mea că acesta trebuie să fie orașul în care minunile și fără de legile sunt mai numeroase decât în oricare altă parte a lumii. Ne-am apropiat din ce în ce mai mult de oraș și am sosit la timp la hanul din cartierul Whitechapel, unde se sfârșea cursa diligenței. Nu mă țin bine minte dacă se numea la taurul albastru sau la mistrețul albastru, dar știu că era un nume în care intra și cuvântul albastru și că aceeași firmă era pictată și pe spatele diligenței. Conductorul și-a oprit privirea supra mea în timp ce cobora și a întrebat la ușa biroului de înregistrare. A venit cineva să caute un băiețaș cu numele de Murstone, din Blunderstone? Suffolk? N-a răspuns nimeni. Te rog, domnule, încearcă și pe numele de Copperfield," i am zis eu, uitându-mă jos fără nicio nădejde. A venit cineva să caute în băiețași cu numele de Murstone din Blunderstone-Suffolk, dar purtând numele de Copperfield?" a întrebat din nou conductorul. Ei, a venit cineva?" Nu, nu venise nimeni. Am privit îngrijorat în jur, dar niciunul dintre cei de față nu s-a arătat prea mișcat de îngrijorarea mea, în afară de un bărbat cu jambiere lungi, care n-avea decât un singur ochi și care a fost de părere că ar fi mai potrivit să mi se pună o zgardă de gât și să fiu legat în grajd." S-a adus o scară și am coborât după cu coana aceea care arăta ca o claie de fân. N-am îndrăznit să mă mișc până ce nu și-a luat coșul. Între timp, diligența s-a golit de toți călătorii, bagajele au fost și ele date jos, caii au fost deshămați înainte de coborarea bagajelor și apoi trăsura a fost împinsă la o parte, de câțiva grăjdari. Totuși, nimeni n-a venit să-l caute pe băiețașul plin de praf din Blunderstone, Suffolk. Mai singuratic ca Robinson Crusoe, fiindcă la el nu se uita nimeni ca să vadă cât era de singur, am intrat în birou și, poftit de funcționarul de serviciu, am trecut în dosul ghișeului și m-am așezat pe cântarul de bagaje. Cum stăteam așa, uitându-mă la pachete, lăzi și cărți și respirând duhara grajdurilor, care de atunci m a rămas pentru totdeauna legată de această dimineață, un șir întreg de gânduri a început să-mi treacă prin minte. Cât timp mă vor mai ține aici, dacă nu va veni nimeni să mă ia? Mă vor lăsa să stau până ce mi se vor sfârși cei șapte șilingi? Voi fi oare nevoit să dorm toată noaptea în una din aceste despărțituri de lemn, lângă alte bagaje, și să mă spăl dimineața la pompa din curte? Sau vă fi dat afară în fiecare seară, urmând să mă înapoiesc dimineața la deschiderea biroului, până ce va veni cineva după mine? Dar dacă nu era nicio greșeală și domnul murstone născocis acest plan ca să scape de mine, ce-mi rămânea de făcut? Mă puteau lăsa să rămân aici până ce îmi voi cheltui toți cei șapte șilingi pe care i aveam, dar nu puteam nutri nici o nădejde că mă vor ține și după aceea, până ce voi muri de foame. Ar fi fost neplăcut, aș fi stingeri clienții, iar hanul albastru și cum i mai fizicând, ar fi riscat să plătească pentru mine cheltuielile de înmormântare. Dacă aș pleca de îndată și aș încerca să mă înapoiez acasă pe jos, oare îmi voi putea găsi drumul? Oare voi fi în stare să merg atât de mult? Și chiar dacă aș ajunge, pe cine m-aș putea bizui, în afară de Pegoti? Dacă m-aș duce la cel mai apropiat birou de recrutare, să mă înrolesc ca soldat sau ca marinar, e mai mult ca sigur că nu m-ar primi, pentru că eram prea mic. Gândurile acestea și multe altele de același soi mă înfierbântase de binelea și mă simțeam năucit de temer și de groază. Eram în culma tulburării când, deodată, a intrat un bărbat și a șoptit ceva funcționarului care m-a tras jos de pe cântar și m-a împins spre el, ca și cum aș fi fost gata cântărit, cumpărat, plătit și predat. Când am ieșit din birou, de mână cu această nouă cunoștință, i-am aruncat pe furiș o privire. Era un bărbat tânăr, palid, jigărit, braji trași și o bărbie aproape tot atât de neagră ca aceea domnului Murstone, Dar s-a oprit aici pentru că nu purta favoriți iar părul, în loc să fie lucios, părea ars, scorțos. Avea niște haine negre care arătau și ele cam țepene și îi erau prea scurte la mâneci și la picioare și mai avea o cravată albă care nu era nici ea prea curată. N-am bănuit, după cum nu bănuiesc nici astăzi, că această cravată îi înlocuia toată rufăria, dar altceva nu se vedea și nici nu se putea ghici sub ea. Dumneata ești noul elev?" m-a întrebat el. Da, domnule," i-am răspuns. Bănuiam că eu trebuie să fiu, dar nu știam nimic precis. Sunt unul dintre profesorii de la Salem House," mi-a zis el. I-am făcut o plecăciune și m-am simțit foarte înspăimântat. Mi-era rușine să aduc vorba de un lucru atât de mărunt ca lădița mea în fața unui om învățat, profesor la Salem House, și abia după ce am făcut o bună bucată de drum, mi-am luat inima în dinți și i-am amintit de ea. Când i-am spus cu multă sfiiciune s-ar putea să am nevoie de lădiță, ne-am înapoiat pentru a lăsa vorbă că va veni la prânz un căruțaș soia. Vă rog, domnule, i-am zis eu după ce am făcut din nou cam aceeași bucată de drum. E departe? Lângă Blackheath, mi-a spus el. Și asta e departe? L-am întrebat sfios. E o distanță destul de bună, a zis el. Trebuie să luăm diligența. Sunt vreo șase mile. Mă simțeam atât de obosit și de istovit, încât n-aș mai fi putut îndura încă șase mile de drum. Am îndrăznit să-i spun că nu mâncasem nimic toată noaptea și că i-aș rămâne foarte îndatorat dacă mi-ar îngădui să-mi cumpăr ceva de mâncare. A părut foarte mirat, s-a oprit și s-a uitat la mine și după ce m-a privit câteva clipe, mi-a zis că voia să treacă pe la o persoană mai în vârstă care locuia prin apropiere și că cel mai bun lucru ar fi să-mi cumpăr o bucată de pâine sau ce doresc, numai să fie curat și să mănânc la doamna aceea nu aș putea căpăta și puțin lapte. Și astfel ne-am oprit la vitrina unei brutării și după ce i-am făcut nenumărate propuneri, vrând să cumpăr din prăvălie tot felul de lucruri vătămătoare sănătății pe care el le-a respins pe rând, una câte una, am ales o pâine mică de secară, pentru care am plătit trei pence. Am cumpărat apoi într-o băcănie un ou și o bucată de selănină afumată și m-a mai rămas o sumetenie de mărunțiști din al doilea șiling strălucitor pe care l-am schimbat, Ceea ce m-a făcut să cred că viața e foarte ieftină la Londra. După ce am făcut rost de aceste merinde, am străbătut niște străzi în care domnea o forfăto și o zarvă care m-au zăpăcit peste măsură. Am trecut apoi pe un pod care trebuie să fi fost fără nicio îndoială podul Londrei. Mi se pare că el mi-a și spus-o, dar eram pe jumătate adormit și am ajuns la un azil de săraci, pe care l-am recunoscut după înfățișarea clădirii și după inscripția de pe o piatră deasupra porții care spunea călăcașul acela fusese ridicat pentru a dăposti 25 de femei nevoiașe. Profesorul de la Salem House a ridicat zăvorul de pe una din cele câteva uși negre, care erau toate la fel, având fiecare într-o parte câte o ferăstruică, alcătuită din pătrățele lucitoare și o altă ferăstruică deasupra, și am intrat în locuința uneia dintre aceste femei sărmane, care tocmai sufla în focul din vatră, unde pusese o ulcică la fiert. De cum l-a zărit pe profesor intrând, Bătrânica s-a oprit, rămânând cu foalele pe genunchi și-a rostit câteva cuvinte, din care am deslușit parcă Charlie al meu. Dar când m-a văzut, s-a ridicat și frângându-și mâinile, a salutat, încurcată. Te rog să-i pregătești, dacă poți, ceva de mâncare acestui tânăr," a zis profesorul de la Salem House. Dacă pot?" a răspuns bătrânica. Da, firește că pot." Cum se simte azi, doamna Fibitson?" a întrebat profesorul, îndreptându-și privirea către o femeie bătrână care stătea într-un jilț lângă foc și aducea atât de bine cu un de haine încât până și astăzi sunt bucuros că nu m-am așezat pe ea din greșeală. A, nu se simte prea bine," a zis bătrânica pe care o văzusem când am intrat. Are o zi proastă. Îmi vine să cred că dacă s-ar stinge cumva focul, s-ar stinge și viața din ea pentru totdeauna. Și fiindcă se uitau amândoi la ea, am privit-o și eu. Deși afară era cald. Bătrâna părea că nu se gândea decât la foc. Am avut impresia că era geloasă și pe oala de pe jeratic. Cred că era furioasă și pe mine, pentru că adusesem slănina la prăjit și oul care fierbea. Am văzut-o cum, prinzând o clipă când nu se uita nimeni la noi, m-a amenințat cu pumnul în timp ce se desfășurau aceste operații culinare. Soarele pătrundea nodaie prin ferestruica de sus, dar bătrâna îi întorcea spatele și veghea cu grijă și cu teamă focul, de parcă ar fi vrut să-l încălzească ea, în loc să se bucure de căldura lui. Când pregătirile pentru masă s-au sfârșit și nu s a mai pus nimic pe foc, bătrâna s-a bucurat atât de mult încât a izbucnit într-un râs zgomotos și strident. Am stat la masă și m-am săturat mâncând cu poftă pâinea de secară, oul și bucata de slănină și bând și o stacană cu lapte. În timp ce mă desfătam cu aceste bunătăți, bătrânica i-a zis profesorului, Ai adus și flautul?" Da," i-a răspuns el. Cântă-ne ceva!" l-a rugat în bătrânica. Hai!" Drept răspuns, profesorul și-a vrut mâna sub la hainei și a scos un flaut al cătui din trei bucăți pe care le-a împreunat și a început să cânte fără zăbavă. Am impresia, după atâția ani, că nimeni pe lume n-ar fi putut cânta mai prost. Scotea sunetele cele mai îngrozitoare, care mi-a fost dat să le aud vreodată, pricinuite pe cale firească sau artificială. Nu știu ce melodie cânta!" Dacă exista vreo melodie în sunetele pe care le scotea, ceea ce îmi pare îndoielnic, dar rezultatele a fost, mai întâi, că mi s-au dus iar gândurile la necazurile mele până ce m-au podidit lacrimile, apoi că mi-a pierit pofta de mâncare și, în sfârșit, că m-a prins un somn atât de cumplit încât abia mai puteam ține ochii deschiși. De câte ori îmi revine în minte această scenă, ochii mi se închid iar și ațipesc. Și din nou, o dăița, cu bufetul din colț, cu scaunele având spătare pătrate, cu scara mică și îngustă care duce în odaia de sus și cu cele trei pene de păun rânduite deasupra cuierului, îmi dispare din fața ochilor și apoi cad într-un somn greu. Când am intrat, țin bine minte că m-am întrebat ce ar zice păunul dacă ar aflat ce s-a ales din podoabele lui. Flautul nu se mai aude. În schimb, deslușesc zgomotul de roți al diligenței și sunt iar pe drum. Diligența mă hurducă și deodată mă trezesc, aud din nou flautul și îl văd pe profesorul de la Salem House, stând picior peste picior și cântând cu alean, în timp ce bătrânica îl privește, încântată. La rândul ei dispare și ea, dispare și el și totul dispare și nu mai există nimic, nici profesorul, nici Salem House, nici David Copperfield, nimic altceva decât un somn adânc și greu. Am visat, pare mise, că în timp ce suflan flautului îngrozitor, Bătrânica s-a apropiat din ce în ce mai tare de el, s-a aplecat asupra lui, pe la spate, și l-a luat de gât, îmbrățișându-l cu dragoste, ceea ce l-a silit să se oprească pentru o clipă din cântat. Eram pe jumătate adormit, pe jumătate treaz, chiar atunci sau imediat după aceea, fiindcă, în clipa când a reînceput să cânte, numai ca pe-ndoială că s-a oprise, am văzut și am auzit cum aceeași bătrânică a întrebat-o pe doamna Fibitson dacă nu era minunat, desigur, flautul, la care doamna Fibitson i-a răspuns. Ah, da! Și s-a plecat spre foc. Și sunt încredințat că doamna Fibison găsea cântecul frumos numai datorită focului care arda în vatră. Am moțăit o bună bucată de vreme, apoi profesorul de la Salem House și-a desfăcut flautul în trei bucăți pe care le-a pus la loc sub haină și pe urmă a plecat. Am ajuns numai de la diligența care s-a în apropiere și ne-am suit pe acoperișul ei, dar eram atât de adormit Încât atunci când am oprit pe drum să mai luăm și alți călători, m-au pus să stau înăuntru, unde nu era nimeni, și unde am dormit buștean până ce diligența și-a încetinit mersul, urcând panta repede a unui deal, printre niște tufișuri verzi. Deodată s-a oprit. Ajunsesem la capătul călătoriei mele. Un drum scurt ne-a dus, vreau să spun pe mine și pe un profesor, la internatul Salem House, care avea o înfățișare foarte mohorâtă, fiind împrejmuit cu un zid înalt de cărămidă. O portiță se deschidea în acest zid, având deasupra o scândură cu inscripția Salem House. Când am sunat, s-a evit la zăbrelele portiții un chip posac, care s-a uitat lung la noi și ne-a deschis. Portarul era un bărbat voinic, cu un grumaț de taur și cu un picior de lemn. Avea părul tăiat scurt și tâmplele proeminente. Elevul cel nou, a zis profesorul. Omul cu piciorul de lemn m-a cercetat din cap până în picioare N-a durat mult, că eram destul de mic. A zăvorât poarta după noi și a scos cheia. Ne-am îndreptat spre casă, printre niște copaci bătrâni și umbroși, când, deodată, l-am auzit strigând după călăuza mea. Hei! Ne-am întors și l-am văzut cum stătea în pragul gheretei în care locuia, ținând o pereche de ghete în mână. Ascultă! În lipsa dumitale, domnule Mel, a fost pe aici cărpaciul și a spus că nu mai are ce să repare la ele. Zicea că n-a mai rămas nimic din ce au fost la început și că se miră cum de mai vrei să scoată ceva din ghetele astea. Și în timp ce vorbea, i-a aruncat domnului Mel ghetele. Acesta s-a dat câțiva pași înapoi ca să le ridice, apoi, pornind mai departe, s-a uitat la ele. Mă tem că era foarte dezamăgit. Am văzut atunci, pentru întâia oară, că ghetele pe care le avea în picioare erau ferfeniță, aproape de nepurtat, și că într-un loc îi ieșea printr-o gaură ciorapul, ca un mugure. Salem House era o clădire pătrată, de cărămidă, cu două aripi. Părea o casă părăsită. Totul în jur era atât de pustiu, încât i-am spus domnului mel că băieții trebuie să fie plecați. Dar el s-a arătat foarte mirat cum de nu știam că ne aflam în vacanță, că toți băieții erau pe la casele lor, că domnul Crickle, stăpânul, se dusese la mare cu doamna și domnișoara Crickle și că eu fusese trimis aici în timpul vacanțelor ca pedapsă pentru proasta mea purtare. Toate acestea mi l-a explicat pe drum. Clasa în care m-a dus mi s-a apărut locul cel mai pustiu și mai mohorut pe care l-am văzut vreodată. Îmi revine și acum în minte: o încăpăre lungă, cu trei rânduri de pupitre și șase rânduri de bănci, având jur împrejur ca niște țepi, cu ierele pentru pălări și tablițe. Resturi de maculatoare vechi și de ciorne, zac aruncate de valmă pe dușumea murdară. Câțiva cocon de vierm de mătase, sunt risipiți pe pupitre. Doi șoricei albi, jigăriți, părăsiți de stăpânul lor, aleargă în sus și în jos, într-un castel mucegăit făcut din sârmă și carton, căutând în toate părțile, cu lor roșii, ceva de mâncare. O păsăruică, într-o colivie puțin mai mare decât ea, face din când în când un zgomot jalnic, cocoțându-se pe stinghiuța aflată cu două degete mai sus sau sărind jos, dar nici nu cântă, nici nu ciripește. O duhoare ciudată, vătămătoare, de piele mucegăită, de mere ținute în aer închis, de cărți putrezite, plutește în toată încăperea. Dacă o n-ar fi avut acoperiște când a fost clădită și asupra ei ar fi căzut din ceruri ploi, minsori, grindine și vârtejuri de cernală, tot n-ar fi putut părea mai murdară cu multe pete împroșcate în toate părțile. Domnul Mel și-a luat ghetele care nu mai puteau fi reparate și le-a dus sus, lăsându-mă singur, iar eu am străbătut fios o dintr-un capăt în celălalt, luând aminte la toate din jur. Deodată am ajuns în fața unei tablițe de carton aflată pe un pupitru și având pe ea următoarele cuvinte frumos scrise Feriți-vă de el, mușcă! M-am suit repede pe pupitru temându-mă să nu fie vreun dulau de desubt, dar deși m-am uitat peste tot cu o privire îngrijorată, nu am zărit nici urmă de dulău. Tot mai cercetam o daia, când s-a înapoiat domnul Mel și m-a întrebat ce făceam cocoțat pe pupitru. Vă cer iertare, domnule, i-am zis. Vă rog, mă uitam după dulău. Dulău, a zis el. Care dulău? Nu-i un dulău pe aici, domnule? Ce dulău? Cel de care trebuie să te ferești. Cel care mușcă, domnule. Nu, no Copperfield, i-a zis el cu un aer grav. Nu-i nici un dulău. E un băiat. Mi s-a poruncit Copperfield să-ți atârn tablița asta de spate. Îmi pare rău că trebuie să începem cu asta, dar n-am încotro. Și rostind aceste vorbe, m-a dat jos de pe pupitru și mi-a legat de umeri, ca o traistă, tăblița care fusese anume ticluită pentru mine. Și după aceea am avut plăcerea să o port peste tot. Nimeni nu-și poate închipui cât am suferit din pricina acestei tăblițe. Mi se părea tot timpul că o citea cineva, chiar dacă nu era nimeni de față. Nu-mi folosea la nimic să mă întorc și să-mi dau seama că sunt singur, deoarece mi-închipuia mereu că mă vede cineva din spate. Omul acela nemilos, cu piciorul de lemn, mi-a făcut și mai grea suferința. Mă de necontenit și de câte ori mă rezemam de un copac sau mă sprijineam de zidul împrejmuitor, îmi striga cu clasnă năprasnic din ușa gheretei sale. Hei, dumneata, domnule, măi, Copperfield! Lasă să ți se vadă cum se cade tăblița, că altfel te spun!" Terenul de jocuri era o curte goală, cu nisip, care putea fi bine văzută din spatele casei și dinspre dependințe. Știam că și rândașii, și măcelarul, și brutarul îmi citeau tăblița. Într-un cuvânt știam că oricine trecea prin dosul sau prin fața clădirii, în diminețile când eram silit să mă plimpe pe acolo, citea că trebuie să se ferească de mine pentru că mușc. Îmi aduc aminte că ajunsesem să mă tem singur de mine, socotindu-mă un băiețaș sălbatic, deprins cu adevărat să muște. Pe terenul acesta de jocuri se afla o ușă veche pe care băieții aveau obiceiul să-și cresteze numele. Ușa era acoperită toată cu asemenea inscripții. Cuprins de tama că vacanța se apropia de sfârșit și că elevii se vor întoarce la școală, mă duceam deseori și descifram numele de pe ușă și la fiecare mă întrebam cum îmi va citi băiatul care îl purta inscripția din spate? veriți vă de el, mușcă! Era un băiat, unul anume J. Steerforth, care își crestase numele foarte adânc și de mai multe ori și care mi se părea că îmi va citi tăblița cu un glas răsunător, iar după aceea mă va trage de păr. Era un alt băiat, unul Tommy Traddles, de care mă temeam că își va bate joc de mine prefăcându-se tare speriat. Și mai era și un alt treilea, George Demple, care mi-închipuiam că o să îngâne ca un cântec cele scrise pe tăblița mea din spate. Privisem atâta, Iată factură pirpirie și crispată ușa aceea, încât mi se părea că toți titularii numelor scrise acolo, erau pe vremea aceea patruzeci și cinci în școală, după spusele domnului meu, vor cere într-un singur glas să fiu trimis la Coventry și vor striga fiecare în felul lui, feriți-vă de el, mușcă! Același lucru se petrecea și când priveam locurile din bănci și pupitrele, același lucru și cu grămezile de paturi de lemn la care mă uitam când mă spre patul meu și mai târziu, după ce mă culcam. Îmi amintesc cum, noapte de noapte, visam că eram lângă mama, ca o dinioară, sau că mă duceam la o petrecere, la domnul Pegoti, sau călătoram pe acoperișul dirigenției sau că luam masa împreună cu nefericitul meu prieten rândașul. Și în toate aceste împrejurări, lumea scotea un tipă de spaimă și mă privea uimită din pricina halului în care mă aflam, căci n-aveam pe mine decât că mășuța de noapte și tăblița aceea. Monotonia vieții pe care o și teama necontenită că va începe școala mă făceau să sufăr cumplit. În fiecare zi învățam ceasuri întregi cu domnul mel și mă descurcam destul de bine, căci nu mai erau de față domnul și domnișoara Murdstone,